Alhamdülillahi Rabbil <gülüyor> Almin Və salatu və salam ələ əşraf ənbiyar və sənin Seyyidin Muhammedin və ilə əliyə və əsəbi əcəməndə məbət Sonra Bukhari buyurur Bəv vücubu s-salatı f-stiyyab Yəni, Yəni Namazı paltar ilə məsələsi Bəv burada Bukhari rəhəməhullah Ayı gətirir ki Ərraf suresi onqsibiriniz ayəsi Allah əsbələtlə buyurur huzur zənnətə qəmə ində hər məscid. Yəni məscidə gələndə zinətләнirəm. Yəni məqsəd burada zinət, yəni e, bərbəzəy deyil. Yəni məqsəd burada yəni paltardır, geyim. Və burada deməli nasıl olması əsas səbəbi, çünki Kəbəni cəhiliyyət dövründə paltarsız təvaf edirdilər. Siz beş təvaf var idi cəhiliyyət dövründə də və paltarsız təvaf olunurdu. Qadınlar saçlarını belə açırdılar, bıraxırdılar ki, bir az bəlkə öyrət yəni tutdur, amma belə paltar heç nə yoxdur. Və təvaf idi də kəbəni. Və sonra İslam gəldi, bunu qədərənlədi və bu ayəd ələ o görə səbəb olub və burada eğer təvəf, əgər təvafı, əgər təvaf paltar nə olmalıdırsa, nə az necə? Aydındır və onu görə Buxari, baxmayaraq burada ayə Bu ayə başqa səbəbə nazar O, lakin namaza ayət edib Çünki əgər təvaf belə dəsə Çünki necə, İbn Abbasdan var Yalani Hümadan rivayət var ki Deyir, təvaf Kəbəni təvaf ləmək namazdır Aydın da namazdır Ona görə hətta kəbəyə kirəndə Kim ki, getdi də təvaf, təvaf ləyir Təhiyyə məhsud lazımdır, öyrəməm Aydın da ona görə Kəbəyə məsələn kirəndəmişə bəzilə namaz kılırdı, bəziləmiz gəyib talaf edirdi yeti dəfə namaz kimiydi o, əvəz edirdi onun qəbəni baxdıq ki kəbəni talaf edəmi namazdı və eğer kəbəni talafda paltar lazımsa və namazda məli bu daha mühəmdir və burada müəllik rəhməhullah yəni buyurur ayı getirir və sonra buyurur ümmü sələmə rivayətin, yox sələmə ibnə əqvə rivayətin ki bəz Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm deməli əmr etdi ki, bəs bax bir şeylə də örtüb özü, yəni bax tikanlamaq, yəni yasancıqlama indi necə desək deyirik, bax o cür qılmaq, yəni övrət yeri açıq olmamalıdır. Və ümumiyyətlə övrət yeri açılmaması, açılması namaza batildir. Övrət yeri yəni kişinin göbədən dizəcə və ya bu da olsa doğrusu qadının isə bir dənə üz və əlindən başqa hər yana övrətdir məsələn tutaq ki qadın başlatsı namaz qılınməz laf tək də olsan çünki övrətdir və həmçinin məsələn tutaq ki ayaqları görsənə-görsənə namaz qılınməz məsələn görsən cüraxsız yəni qılmaq qadın qılınməz çünki ayaqlar övrətdir Onunə gələcəy çorabki, ayaqları görsənməsən. Bir dənə icazə verilir, əl, e, biləyəcən. Ola bir də bir. Lakin e, deməli bir dənə bu icazə verilir. Sonra burada məllik Firah mahulla həmçinin bu hədisdə, yəni faydalardan e, burdan üçün başqa rivayətlər də bir rivayət gətirir. Necə Maviya radiyallahu anhu, patsumu Habiba Peygamber sallallahu əleyhi soruşur ki, Peygamber sallallahu əleyhi ki, bəs o paltarda ki, cinsi olmuşdu. Onun namaz qılmaq ola? Peygamber sallallahu əleyhi dedi ki, əgər əza yoxdursa, yəni bir əlamət mənini ayğındır, qılmaq ola. Və əgər məninin, əgər əlaməti varsa, yəni məni düşüb sonra dəyibsə, o yerə qılırsan. Amma belə isə, əgər cinsi əlaqə olmuşsa paltarla və Məni dəyməyib isə paltar var O paltara namaz qıla bilərsən Məqsəd odur ki, yəni Məni dəyməsin, aydındır Bələ isə təmizdir paltar Yəni cinsal haqa olmaq nabması, Yəni paltara mundalladmı Aydındır Və fəqət orada illə nədir Yəni bir şey mani olar Əgər məni varsa, məni əgər dəyib paltara Onda o yeri gürsən Həmsinin Necə dedi, deməli, əgər tavaf əmr olundursa, paltar qeyinmək, ziynət yəni paltardır səhil. Deməli, namazsa namazda daha lazımdır, öyrət yerin və öyrət yeri namazı örtmək, namazın şərtlərindədir. Yəni, şərt odur ki, əgər şərt olmasa, namaz batıldır. Və sonra burada müəllif, rəxəməkullah, həmsənin qadınlara qeyinmələ də toxunur, burada deyir ki, O məatiyə deyir ki, əmr olundub ki, bayram namazına və heystə çıxmaqlar. Yəni bayram namazına. Aydındır gələ bilərlər qadınlar və heystə, lakin namaz qılmırlar. Qırağda deyəncisə ki, bayram olduğunu görə həm birinci bayramın əlamətlərindən də bayra çıxmaq, cemaat çox vaxt çıxır bayra, aydındır gəzirlər. Və həmçinin xutbəy vurmaq, həmçinin cemaatı görmək. Lakin bir namaz qılmırlar. Və Yəni, bəsələsi orada deyir ki ə, Həmçinin Başlarından Paltaları örtsünlər Başlarından ayaqlarına can Burada həmçinin aya var Allah spantara deyir, Örtün başımızdan, ayağa can Və şey yoxdur ki, burada bəzilər düzdür Niqaba Niqab da ölüb, ancaq Səhib odur ki, niqaba demək olar Bu aya niqaba Niqab, yəni qanının özünü örtməyə Və qadın üzünü ötməlidir. Namazı görəyə, cəmatı görə. görə. Üzünü görməsinlər. Aydındır. Fəqət bəzi qadınları itirazı birlir. Bu da qəşəndə ölsə və ya qocadırsa. Aydındır. Lakin qadın gələk üzünü örtə. Xüsusən bayrət çıxanda. Bu da onun üçün daha yaxşıdır. Necə Allah subhanətə deyir. Bu, onlar daha yaxşıdır. Həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün. Və düzdür, fərcdə öl üz örtmək, lakin əgər fasıqlər yaşayan yerdə yaşayırsa, gələk örtə ki, üzün görməsinlər. Aydındır. Və səhələ Buhari rəxəməlullah, lakin namazda gələk aça bilər. Namazda biz dedik üzün, üz əmir olunub örtmək ne üçün? Cəmaatı görə. Fasıqlər baxmasın. Qudnina <gülnün> aleyhinə bicələbi bihin əhsadadır. Əli doqquz, əl haa. Əhsab 59. İndi, bina, dəyi bina, deyirsən oradadır. Yol, nin aleyhin min cələbi hin. Vəli, əhsabdır hə? Deməli, hə? sonra Buxar Rəxmullah deməyi keçir. Burada mənazə edir başqa məsələyə inşallah. O qalsın gələn dərsimizə. Hə? Allah biləyir.